Iparro ratza, hantzeta irratian. Eta irunen segituz, eh, Alkatea, Jos Antonio Santano eta Xabir Iri doi, hirikintzarloko ordezkaria, mm. Eusko Jaurlaritza etxe bizitzarako kontseillari ordearekin e, ba bildu biraste honetan irunen dagoen alokairu soziala en, ba sustatzeko beharraren berri emateko bereziki eta noski ealdenean ba Jaurlaritzaren konpromisoak bilatuz honen e. berri bilerak emantzunaren berri emateko ba okerz banago Xabier Ridoi e, dugu telefonoen beste muturrean Xabiar Caño Guardión Bai Guardión anteixo Guardión meno ba lenik eta bai nola pasan zen bilera hori Bueno, eh ba bueno, genuen e, bilera hau, e, eta ta bueno, e, e, pasandoren, ba, bueno, lortu dugu elkartzean. Eh bertaratu ingenietar festera eta bueno, ba bertan eh eh baduru eh ordearekin, eh kuba elkatu ginen eta baita eh, Zelbikor ze, ze, zuzendaria eta Bizesakoko susendariarekin. Bueno, eh Billera guk e, bigai eramaten den e, eta bueno, ba bietan ikuztet e, ba, nolapait Ondorio ba, posgarriekin posgarrieekin etorri garela, ne? alde batetik. Ba bueno, konfirmatuen e, Alberto Larzavalen hor e, ba, daukagun, ba sinatu daukagun hitzarmena aurrera eramango dela eta urrengo ilabeteetan eh aldaketa batzuk proiektuaren aldaketatxo batzuk egin ondoren ba ekarriko e, bigaliko egikutela eta aurre da e, joan golela langaia eh e, gogoratu behar egin egin behar da, da berrogei 40 e, berro e, apartamentu daudela e, alokaidurako bereziki gastentzat eta bueno epe e, mugabatekin, eh mugabatekin Uhum. Beraz, hori izango da nik uste dut, eh ba, izango dugun Eusko Jaurlaritzaren Atletik, ba, lehenengo e, lehenengo ekintza. Eta ondoren, ba, no, gure ba, proiektu Zabala eta sakona dugun San Miguel anakakoa, bueno, ba hainbat e, urteetan hor egon dena, eta momentu honetan e, bueno, galaren, E, asmoa da hori nola paiit bulntzatzea, e, azkeneko e, hainbat hilabetetan, ba, ekimen bereziak egin dira e, eta guke irongo daraitxetik, ba, gure txekolanak egin ditugu eta ama gainean jarri genuen gaia eta ikusi genuen baita ere e, zailburu erretzatik e, ba, Eukoitza ba, pres goela momentu honetan ba Gurekin, eh, idungo udaletxearekin batera, hori bultzatzeko. <hum>, yeah. Eta hor gogoratu behar, ba, gure gobernu programan, eh, eh, onartu berria daukagun eh, gobernu programan, ba, gure intentzioa dela, horrengo sosti urteetan, ba, ba, lariunen bat eh, etxe bizitzara aloka irudako ba, eraikitzea. Bai, izan ere San Miguelan aka da dudarik gabe, ba, alokairu sozialaren behar hoeiek hasetzeko, ezta? Ba, e, e, Irunen egingoen, den, batuzen urtetan egingo den etxibizitza promoziorik garrantzitsuena. Argita garbi. Bai. Bai, hori bai, argirago, dago, eh? Eh, urrengo argintaldio honetan, EA gutza e, bat ematen diogun eta eraikuntzak ere egitzen haspen bidan eta, bueno, eh Irunen E, ba, aloka irudako behar hori e, nolapait betetzen guazen. Baita ere e, aipatu e, egin genitun beste bigai, maiganean jarri genitun eta hor ba, bueno, e, uniaurren momentu honetan e, bizuzak e, E, bueno, eraikin bat egiten ari da e, bukatzear dago haaseei etxeitza alokairdura e, e, alokairura bideratu daude eta orain hasi e, hasigingo azile da urrengo asteetan edo e, beste eraikuntza beste bi eraikuntza adreiki, eta bertan beste hirurogeita lau etxebiitza eraikiko dira alokaidurako. horietako, eh? duro baitala hoietako, bueno, danak, eh, babes ofizialekoak, eta hoietako itamabi bereziki eh, alokairu sozialerako. Eta, bueno, baita ere itsegin genuen, ba, eh, nolapait eh, alokabiden bitartez, eh, ba, eusko jarraritzak gaukan bizigune programa eh, bereziori, ba, bueno, hainbat urtetan, molapaitz martxan egon den, baina Irunen eta Orokorrean ere, ba, ez du e, emaitza hundirik eman, baina momentu honetan, bai, e, irungo gobernu programa nonlapaitz horrela onartu daukagu eta horrela e, jarrita daukagu, ba, irundik ere, m, laguntza osagarri bat eskeniko dugu la eta horrere lan egingo dugu, nolapait Irunen hainbat etxebizitza utzik daudenak, ba, beraien jabeak animatu daitezen ba, merkatura ateratzeko eta dagoen eskaeran olapait eskaerari erantzuna emateko Ongi da. E, izan ere ez dakit datuak bituzuen esko artean, e, zenbat eskatzaile bire gaur egun e, alokairu ba, sozialeko eskatzaileak mm. irunen, e, kontuan azken urteetan argita garbi, e, babes ofizialeko etxe bizitzen e, jabetzarako eskaerak bera egin duela horra e, aldaketa bat ematen ari dela ez da. Bai, bai, hori, eh, azkeneko petardian edo bihurtetan edo aldaketa hori sortu da, bihurtu da. Eta, bueno, eh, a ber, kontutan izan dehar da, momentu honetan eskaerak, eh, eh, aloka idurako eskaerak ditugula, baina ez dauzkagu hor eh, eh, ez dauzkagu datuak zenbat, oietatik zenbat izango lirateken sozialak, eh? Guztira, aloka idurako bai dauzkagu mila zaspireunen bat eskaera, eh? <hum> -huh. Baina, horietatik e, e, noski, ez dira, danak sozialak izango. Uhum. Hori, e, bakoitzaren diuriturrien arabera, ezta? Pentsatzen but, e, bat dintzak, betatzen bituzten hala ez. Ba, ongi da, ba, momentu ze horrekin geratzen gara, xabiri doi, Eskari mila eh? gure negotegatik. Zuri, zuri. Gure ez bagur.